Це одруження чомусь насторожило Василя. Розкішної вдачі українець, який ніде і ні з ким не перейшов на російську мову, раптом одружується із справжньою шльондрою, котра про все українське цинічно каже. «Да ета же настоящея хахляндія!» Ми довго не будемо, так? Шипнув Василь Марії на вухо, коли вони піднімалися скрипучими східцями на другий поверх. Відчув шовковистий доторкиє і щуки, і нараз цей золотий березневий день із шпаками, з інкими краплями і калюжами влетів у нього. Але біль під грудьми пригасив ту схвильоність. Він оселився там і мучив Василя. До лікарні піти не міг, бо ніде не прописаний. Пив трави, але не дух не відступав. Вони зайшли до кімнати, що вражала неохайністю і незатишим. Посередині стояв старий, накритий газетами стіл. Лежали бутерброди, пляшки з напоями. Доповнювала інтер'єр стара шафа, кілька стільців, якісь ящики, валізи. Стояв гамір, сміх. Олексій нагадував велику усміхнену дитину, в якої всі мрії збулися в один день. Хтось розливав шампанське і подавав його через голови гостей. Пили по черзі, бо склянок всім не вистачало. Зате ні Олексій, ні Марина не помічали того дискомфорту. Вони, здається, нікого не бачили, окрім один одного. «Мені хочеться кричати на весь світ!» – волав Олексій що кохання на землі не перевелося. Він опустився на коліна і цілував Маринині струнки ноги, стегна. Його губи торкалися Марининого лона, де вже тріпотіло нове життя, і завмерли на піввідкритих персах. Маринині груди доводили його до божевілля. У нього була потаємна поробоча мрія – зустріти повногруду дівчину. Падав коло Марини і казав, шаленіючи, «Мої кульові блискавки, не згоріти б між ними!» Хлопці зніяковіло перезиралися, дівчата відводили очі. Усі, здається, думали одне те теж. Для чого їх було запрошено на цю вечірку чимось схожу на досить відвертий еротичний спектакль? де актори спустилися до зали і головний актор досить таки природно цілував знадливі перса героїні. Марина зупиняла його раз по раз окриком «Алексій, не надо, потом потерпі. Олексій відірвався від Марини. Його очі, вимучені безсонням, червоніли, як у бика Сементала, що зірвався з привязі. Він поволі виходив із шторму, Обвів присутніх якимсь навіженим поглядом, не вперше помітив їх тут. «Вип'ємо за наше щастя!» «А ти, Іване, де ти там?» – клекотливо мовив, шукаючись серед гостей свого товариша, що із кинокамерою в руках фіксував найпікантніші сцени. Так просив Олексій, запевняючи його, що ці кадри стануть колись, як до нього прийде слава і визнання, бестселером вітчизняної кінодокументалістики. «Я тут», – озвався сумирний чорнявий чоловік, – «я працюю». «А ти мене відмовляв, щоб я не одружувався у Великий Піст, бо, мовляв, не буде щастя». Та нашому щастю нічого не завадить, ні Бог, ні сатана. Правда, кохана? Олексій знову захмиріло подивився на Марину. Вона зігнала на перенісся вищипані брівки і прорекла. «Чушь все это? Я в эти предрассудки не верю. Когда люди любят друг дружку, ничто не помешает. Чув, Іване. Олексій обвів усіх радісним поглядом, а тоді зупинив його на Марині. Правда, Зозулько, правда, Зіронько, ясна. Не в цьому суть, а в нашому коханні. Фіксуй, Іване, знімай друже для вічності. Його співучий голос знову переходив у любовний клекіт, який Олексій обірвав пристрасним поцілунком. Хтось закричав гірко, хтось рахував, на якій цифрі обірветься той шал. Юрко дивився на Василя і сказав тихо. Нарешті повною мірою збулися споконвічні мрії двох народів-братів. Опісля того, як Марина перекохала представників усіх континентів, бідному художнику теж лишилося трохи щастя. Узаконено спатиме із старшим братом. Василь усміхнувся. Його спалював сором перед Марією. Олексій відірвався від Марини і ні сіла, ні впала сказав. Нехай знають, як люблять українці. Тебе, зіренько, ніхто так не любив, як я, бо у нас козацька кров. Ми все робимо зі знаком якості. Ти б у своїй кацапетівці такого б козака і усні не побачила б. У вас такі не родяться, це лише наша земля має такий цвіт. Слава Україні. Всі втихли нараз, неначе пролунало якесь попередження. Василь стиснув Марійну руку і потягнув до дверей. Довго йшли старими подільськими вуличками, не промовивши жодного слова. Вже коли прошкували від фунікулера в глиб Володимирської гірки, Василь зронив стиха. «Я чомусь завжди підозрював, що він провокатор, а тепер упевнився». «А може й ні», – стиха заперечила Марія. «Він пристрасна натура, патріот. Олексій про все говорить запально». За свою пристрасну промову і я відсидів три роки. А він дозволяв і дозволяє собі все, що хоче, і нічиї вуха того не чують. Це підозріло. До того ж ніде не працює, а коньяк, пиво і горілку п'є. Помовчав і додав. На торжищі рабів за продані душі платять справно. За них же й деруть, щоб добре заплатити тим, хто їх продасть. Мої батько і мати одержують копійки за тяжку працю, бо он скількох треба прогодувати продавців неозонованого повітря. Вони зупинилися у затінку дерев. Я давно спостерігаю, знову тихо зажурчав Василів стривожений голос що українські чоловіки більше деградували, ніж українські жінки. Жінки мудріші. Вони більше дбають про націю, про відбірність чоловіки. Ну яка б свідома українка вийшла заміж за розпусного шовініста, який аж бризкає ненавистю до всього українського? Та жодна. Вона просто боялася б народити від нього дитину а чоловіки плодять я не чар, і це їх не пече. Стояли на спорожнілій алеї. Василь пригорнув Марію, а тоді підняв її лице, взяв його обіруч і довго розглядав присяві місяця, не наче вичитував на ньому якісь таємничі знаки, які відкривали йому щось велике і неосяжне. Дивився у її очі, і ніж торкався кінчиками чутливих пальців шовковистої щуки, так, мовби то була не щука, а весняний перший квіт, чи роса, яку він боявся збити доторком. Немає в світі прекрасніших за українок, сказав Рощулина. Від їхніх очей, їхньої вроди, пісень, голосів, почуттів, від їхньої високої, натхненно створеної душі те откровення слухав березневий вечір, Небо в кошлатих хмарах І ловила їх темна постать В нетрях Володимирської гірки. Вловлювач ковтав Василів шепіт, Його слова і навіть зітхання. Могутня темна постать князі, Здається, опустила плечі. Скімлив вітер у голому гейлі, і дивилося небо на Каїнові звершення Каїнового роду і допитувалося усе в когось. «Де ж ти так тяжко согрішила, земле, що твої діти полюють одне на одного, як хижі звірі в лісі?» І будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас за подію смерть. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. Але й волосина ваша із голови не впаде. Терпеливістю вашою душі свої здобудете. Євангеліє від Луки Василь дивився у автобусне вікно. Серце вистукувало якусь тривожну мелодію то завмирало від одної думки, що ось-ось він побачить своє дворище, село. Батько і мати вже кілька разів навідувалися в Київ. Нарешті йому дозволили провідати батьків. На роботу поки що нікуди не брали. Дізнавалися, звідки повернувся, і відмовляли. Виринув пагорб, на якому стояв колись Святненківський вітряк розпідковою омивала село. Отам, От в понизі, ще й досі є залишки дідівського млина. Від зупинки йшов квапливо, почуваючи, що з кожним кроком усе важче стає йти. «Ось тобі і вся правда у нашім раї на землі», подумав Зненацька і відчув шалену втому. Він, нащадок древнього роботящого роду, що сіяв лише любов і віру, повертається до свого двору як злісний злочинець, жебрак, не сподіявши нічого грішного. Оганьбленим залишив цю землю, це дворище, цей став і весь білий світ, і його рід лише за своє вміння працювати і любити цю землю. Хтось окликнув його. Василь зупинився і побачив учительку Югу Павліну. Стояла, схилившись на хвіртку, і дивилася на шлях. Він підійшов, привітався і поцілував її руку. «Повернувся», – лечутно промовила вона і сумно похитала головою. «Повернувся», – відказав Святненко. Як ви тут, Євго Павлівна? Живу, немолоді очі, поняла Туга. А ти як? Схожий на свого прадіда Саву. Я його добре пам'ятаю. Такий, як він, народжується раз у сто років. Василь усміхнувся і рушив. Вчителька ще довго дивилася на високу, струнку постать, поки вона й не зникла за рогом вулиці. Повернув до ставу. За повороту вигулькнули червоні жигулі і зупинилися неподалік. Петро Ляшок вискочив з машини і підняв капот. Напруженим поглядом пас Василя, що йшов стежкою прямо на нього. Ось уже три роки він, мов, прив'язаний до цього закутка села, до цієї садиби понад ставом. Фіксував усе, хто приходив, приїздив та скільки був. Окрім Василевого брата Максима, нікого тут із приїжджих не бачив. Все розповідав, що знав про Василя. І якого роду, і як поводився. Пригадав, що той не був піонером, не вступав довго в комсомол. Контроль був з дитинства. Із задоволенням переповідав про ту зустріч Василевих однокласників, куди запросили і його як представника сільської влади. В деталях розповів у районному відділі КДБ, як Василь вичитував своїх однокласників, що повернулися з армії та БАМу і розмовляли російською. Василь називав їх яначарами, тупими вівцями. Ляшок теж взяв тоді слово і сказав дражливо, «Ти, Святненко, не нав'язуй нікому своїх поглядів. Нехай кожен розмовляє так, як хоче. Російська мова міжнародна, мова дружби народів, і її повинен знати кожен».